Успіху. Я різко вдарив по гальмах і, вивернувши кермо, підкотив до воріт. Сніг падав і падав. На подвір'ї нанело справжнісінькі кучу гури. «Ввечері доведеться розчищати під'їзди до гаража, подумав я, – «вилазити з машини». Цього ж менто щось гаркнуло і вваженно кудла та туша плигнули мені просто на плечі. Хто ж, як не більбонський власною персоною? От самого раня він був голодний, і тепер радість його була безмежна. Собайло почав танцювати, тоді перекидався через голову, а затим, не знаючи, як іще висловити свою тіху, вхопив мене за ногу і поволівся вслід із ревом та гарканням, щасили смикаючи за холошу. Тусаючи попихаючи один одного, ми сяк так віддряпалися на ганок. Звідси, з кручі, на які височила наша кам'яниця, з двометрового цоколя, облицьованого сірим базальтом, у коловерті хуртовини видно було широчезне, висхле річесько, забуваленими урвищами, озерця розкидані то тут, то там, і ялиновий гай, що густої щитини зеленів на кручах за той бік долини. Оце такого зимового вечора я й повертався додому. Дивно, але в селі ніхто мені не зрадів. Людська пам'ять – химерна річ. Мене давно вважали мертвим. Найближчі родичі, здається, і напоминки витратилися. Тож ця з'ява викликала справжнісінький шок. Та й повертався я чи то зеком, чи то приміщеною особою чи в кращому разі не вдахою, котрий примудрився потрапити в полони бозно, що робив там цілих п'ять літ. Так що статус мій був непевний. Врешті й сам я став чоловіком, котрого важко було впізнати, а ще важче зрозуміти, хоча б тому, що попервах ніяк не міг позбутися гострого азіатського акценту. Ну а село, що село, у Сошу повмерзали ким'яхи гною, Дітлахів коло школи ганяли строєвим кроком і змушували репетувати «Не плач, дівчинка, Хтось колов свиню. Так чи інака люди жили, і коли за чаркою я доводив, що проти Бабрака повстав увесь мусульманський світ, і воюють не тільки афганці, а й люди з Тунісу, Марокко, чи навіть негри-мусульмани зі штатів. А в п'яном гурті якось почав розпотякувати, до яких способів вдаються муджагіди – аби розв'язати язика полоненому. Яка це інтересна штука, а ще інтересніше, як їх почнуть застосовувати до тебе самого. А то ж я про всі ті речі заводився, то мене слухали-слухали, аж нараз робилося видно, що воно їм просто не вкладається в голові. Ці люди жили у пласкому ілюзорному світі, де не було жодних запитань, зате аж кишило відповіддям такими дурними і потворними, що на душі робилося прикро, хоч криком кричи. Так що балакати я зарікся. Час треба було якось убити, і я, мов, пес, волочився довколишніми селами, пиячив то з однією рідною, то з другою, та спав із дівчатами, коли яку-небудь на те діло вдавалося розкрутити. Як жити далі я не знав, Звісно, відповідь була і на те, іти на роботу, колгосп, чи на цукроварню в сусіднє містечко, чи впити влучитись на Муллера. Але як ти вже побачив світ і почав тямати більше, ніж тобі вкладали в доубежку, якщо знав людей геть не таких, як сам, і яких звик бачити на округи, а навчився поважати їх і їх, їхню релігію, і навіть їхню справу, Якщо тіло твоє перетворилося на машину, запрограмовану на безперервний стрес, блискавичне реагування і надлюдський точний розрахунок сили і відстані, то що робити у середовищі, якому цей досвід і ці риси глибоко байдужі, а то й ненависні? З я аж плюнув. Я, довернувшись, почав мацати по кишенях, шукаючи ключі. Либонський підійшов ближче і напружено заумер, чекаючи слушного часу, коли клацнув ключем і причинив двері.